Vill ni be tillsammans med mig Tackar dig Gud för en underbar dag För solen som lyser Och värmer så underbart Jag tackar dig för en underbar rosenbuske Översållad med vackra blommor som stjärnor Som jag såg på vägen ner hit Jag tackar dig för hälsa och krafter Jag tackar dig för vad du betyder för mig och för oss alla jag tackar dig för den underbara gemenskap i ditt folk har Genom anden, halleluja, tackar du låter Din ström av välsignelse flytta fram ibland oss här För att göra ditt ord levande För att värma våra hjärtan Halleluja, du vet om någon har kommit hit Kanske trött, sliten Kanske nedslagen, bekymrad. Jag ber dig på ett särskilt sätt att möta mig en sådan. Med en hälsning från din himmel. Och jag vill anbefala mig själv i dina händer för den här stunden. Att du i mot att bruka mig. Som du vill. I Jesu namn. Amen. Mina tankar har gått i rätt egendomliga banor den här veckan. Jag har tänkt på, mediterat och läst Guds ord också om hur Gud uppenbarar sig när människorna på olika sätt. Och särskilt då hur Gud många gånger uppenbarar sig för sina tjänare och för sitt folk i elden, eller som en eld. Och det har högt tag i mitt hjärta det där. Det berättelser som finns i gamla testamentet och också i nya testamentet. Hur Gud visade sig, hur han uppenbarade sig i eldens skepnad eller som en eld. Jag tänkte då på Abraham, långt tillbaka i första mosebok 15. När Gud slöt ett förbund med honom. Så att han skulle få det där landet till arvedel för sig själv och sina efterkommande. Men dessutom så ville han ge Abraham en vision av det som låg närmast framför. Och han gav instruktion om det offer som Abraham skulle frambära. Vid det tillfället tre unga kvigor, tre getter, tre vädurar, tre turtodugor, tre unga duvor. Allt där i detalj meddelat. Abraham gjorde i ordning allsammans. Och när han hade styckat djuren och lagt dem där i sina halvor på altaret. Ja då kom rovfåglarna och försökte anfalla, falla ner på offret. Röva bort det, äta upp det. Abraham kämpade. För att hålla den borta från det offer som han skulle frambära. Och så föll en tung sömn över honom. Han upplevde en förskräckelse och ett stort mörker. Och Gud talade till honom om det som skulle komma över hans folk. Hur det skulle bli trälar, hur det skulle plågas. Och hur det under 400 år skulle få vara träd hos ett annat folk. Men hur Herren till slut ändå skulle hjälpa. Och när Abraham vaknade upp i det där. Ja då såg han det vid altaret. Det var som en rykande ugn. Med en flammande låga. Som gick fram över altaret. Mellan offerstyckena Och förtärde det offer. Som Abraham hade gett. Gud talade mäktigt till honom. I den stunden. När han slöt förbund med Abraham. Och uppenbarade sig i eld. Ja det dröjde som sagt 400 år eller mera. Då en annan herren tjänare fick en sån där eldsupplevelse. Ni vet att Mose var fåra herde. Och sin svärfader i Midjans land. Och när han var där på Gudsberg Horeb upplevde han något väldigt egendomligt. Han fick se en eld som kom fram i en buske. Det brann i busken, men han såg att busken brann inte upp. En egendomlig berättelse som givit upphov till många olika hälsningar i brev före tiden när man tänkte på sådana här detaljer kunde man få ett brev så här Guds frid från honom som bodde i busken det kanske inte nutidens ungdomar förstår vad det betyder nåd från honom som bodde i busken ja då talade Gud, herrens ängel till Abraham eller till Jocs i det tillfället ur elden i busken det var nog en upplevelse som satt i djupa spår i Moseliv. Han tänkte nog på det många gånger. När han fick se Gud uppenbarad som en lågande eld. Han fick många sådana upplevelser förresten. Sedan, lika mäktiga eller kanske ännu mäktigare. När sedan Aron vid tillfälle skulle frambära det första offret jag hade fått föreskrifter och regler om hur man skulle offra för folket. Det var ett offer för folkets synd som skulle frambäras. Och allt var i gjort med offerdjuren. Då gick Aron tillsammans med Mose in i uppenbarelse tältet. Och så kom det tillbaka ut och välsignade Guds folk som var samlat runt om det. Och då står det Då kom det eld ut från Herren Och förtärde offret Så det brann upp i all folkets åsyn Man såg det Och tog starkt intryck av det Det blev någonting som det kommer att minnas I långa tider ja, Vem har inte tänkt på Älvsprofeten Elia På Karmel när det var svåra tider i Israel och folket hade gått i avfällighet Man ville inte ha av den gud som hade fört dem ut ur Egyptens land Som hade räddat dem med stark upplyft hand När man tillbad andra gudar Och man levde ett ogodaktigt och liv Men hur Elia som Herren tjänare Kände en längtan efter att kunna omvända nationen för att föra dem tillbaka till den sanna Guds tron. Till den sanna Guds tillbedjan. Nu då på Herrens inrådan ordnade med den där tävlingen mellan sig själv och Baals profeter. När de skulle förrätta offer på karmel. Och Baals profeter slaktade sina offerdjur först. Och så skulle det ropa till bar, sänd eld. Och Elia hade sagt, den Gud som kan svara med eld från himlen. Han må vara Gud. Och det hade det gått med på. Och de ropade och bad länge. Ända fram till tiden för offret men inget svar kom. Och så vet ni hur Elia trädde fram. Med sin bön ur ett förkrossat hjärta. En enkel bön till den levande guden. Och när han har bett den bönen. Ja då står det. Då föll Herrens eld. Över hela offret och förtärde det. Och inte bara det. Men veden och stenarna. Också förtärdes. Och allt vattnet i den där graven. Som hade gjorts runt om och var fylld med vatten. Det slickades upp. Och här var inget humbug. Här var det inget bedrägeri, Jag hade sagt från början ni får inte själva tända eld men den Gud som från himlen kan sända eld han ska vara Gud och för att visa att Elia själv höll fast i sin förutsats så lät han alltså hela antalet offret överjutas av mängder av vatten för att det inte skulle finnas något dolt glödande kol inne där i offret ett under. När Guds eld föll över offret. Halleluja. Och Jag har blivit fascinerad av de här eldsupplevelserna som många av Guds barn har haft. Jag har många gånger beundrat samtidigt med bävan när det brinner eller en brand någonstans. Som liten pojke bodde jag i skarphagen med min mina föräldrar och vår gamla mormor bodde i Kneipen ensam och sjuk och handikappad och så en natt fick vi se, det var jultiden när man hade julgranen tänd och julgransplundring och sånt där och det var fara och färde fick vi se en förfärligt eldslåga som flammade på himlen Knepen ligger inte så långt från skarpagen så vi såg det tydligt och vi tyckte det var precis i den riktningen där vi visste att mormor bodde. Och vi skyndade oss dit. Jag var en liten grabb då. Och vi kom dit och som väl var så vi att det var inte mormors hus som brann. Men var en olycka för de som bodde i den här villan. En trävilla som brann med en fruktansvärd kraft och brann ner till grunden. Och vid ett tillfälle så var jag i Stockholm och såg den största brand jag någonsin sett. När mjölkcentralen vid Torsgatan brann. Ja det var ett skådespel som man inte kan glömma. Det var hett som en ugn. Man såg hur järnbalkarna vred samman som korkskruvar och föll ned i eldhavet. Man tyckte det var, det var murar av tegel och cement och betong och allt det där. Man undrade hur kunde det brinna? Men brann gjorde det. En förskräcklig eld. Ja, när jag tänkt på det här Så har jag sagt till mig själv Jag skulle vilja vara en pyroman är ja, inte en sån där som tuttade på hus Men en som kunde gå fram Och tända eldar Guds eld För Herren vill sända en eld Så här står det i Lukas evangelium Det tolfte kapitlet och den fyrtionionde versen. Ett ord som har kommit till mig så starkt. Med en heliga ande. Det är Jesus själv som talar här säger. Jag har kommit för att tända en eld på jorden. Om den ändå brann. Men jag har ett dop som jag måste döpas med. Och jag vondas. Innan det är över. Ja det finns ord i Bibeln som på olika sätt talar om varför Jesus kom. Han säger människosånen har kommit för att uppsöka och frälsa det som var förlorat. Och han har sagt. Jag har kommit för att det ska ha liv. Och ha liv i överflöd. Det talar om frälsning överflödande, rik Kristus liv men här säger han jag har kommit för att tända en eld han har kommit från himmelen från Guds tron i till denna jord för att tända en eld på jorden Osök så kom ju mina tankar den där gamla legenden från Greklands fornhistoria om Prometeus som stal elden från gudarnas boning för att hjälpa människorna när de inte hade elden. Den hade tagit sig från dem för deras orättfärdighets skull. Men Prometeus stal elden från gudarnas boning kom ner till människorna och gav dem eld igen så de kunde koka sin mat. Annars fick de leva som djuren, äta rå föda och utan värme, utan ljus. Ja det är en legend Men Jesus är En verklighet Han kom från himlen Med den här avsikten Att tända en eld på jorden Jag vet inte Det här är ett ord som kanske inte är så lätt att tolka Men jag kan inte tänka mig något annat Än han måste mena Guds eld Andens eld Har du läst några kommentarer om det här Jag har inte tillräckligt med böcker för att få fram det Men han kan ju inte önska Att tända någon prövningens eld Eller Ge hennas eld Jesus kom för att bringa det som var gott Och han säger Han vill gärna Att den ska brinna Och utropan, han Om den ändå brann Men, säger han Jag har ett dop Som jag måste döpas med Och jag vondas innan det är över, han visste att innan den elden skulle kunna brinna på allvar på jorden så måste han själv genomgå ett dop som man skulle kunna kalla för ett eldop av smärta av försakelse, av lidande när han utlämnade sig själv och Gud för att dö på Golgata kors för vår skull när han offrade sig så helt och fullt och inte höll någonting tillbaka utan gav sig som Guds offerlam för våra synders skull och sedan uppstod igen och ni vet det dröjde inte så länge efter det efter hans uppståndelse och himmelsfärd så kom den här underbara elden Johannes döparen hade ju sagt till människorna som kom till honom för att döpas jag döper er i vatten men han som kommer efter mig. Han ska döpa er i helig ande och eld. Jag vet inte det. Det förekommer kanske bara en gång det där uttrycket. Men vad underbart det är. Han ska döpa er i helig ande och eld. Och vad det lärjungaskaren fick uppleva den första pinsdagen. Det var samlade i bön. Jag hade vel, vel, levat länge inför Guds ansikte med sin djupa längtan efter vad Jesus hade lovat och efter att ha mera klart för sig vad Guds vilja med deras liv var. Och så plötsligt när fingsdagen var inne och vi var samlade på en plats så var det som ett dån från himlen och en stormvind som for fram och då en eld som kom ner fördelade sig och satt som tungorna vill på var en av dem och det blev alla uppfyllda av den heliga ande och talade nya tungmål allt eftersom anden ingav dem att tala Guds eld som född Halleluja, eldens egenskaper eldens väsen när otaliga gånger sitter, suttit i kachinhydror och lissohydror i ett u -land där man inte hade elektrisk ström. Och där man vanligtvis inte knappt hade tändstickor. Och där man fick vara väldigt rädd om elden. Där hade man sin eldstad på golvet i eldgropen mitt i rummet. fanns inget ljus annars som upplyste hyddan. Men elden, den skulle skänka ljus. Och där satt jag många gånger. Vid denna eld med andra vänner, Kachine och Lizzo. Under kvällarna, när det var lite smått kallt ute. Mörkt inne. Och såg hur elden flammade upp. de skuggorna rörde sig på bambuväggarna runt om. Såg hur ljuset trängde upp i glöden. Lyste upp torftigt hudan som vi satt i. nöt av ljuset. Och samtidigt. Sträckte fram mina frusna händer. Det var kallt på ryggen för där bakom var det ingen eld. Men på framsidan var det varmt och skönt. Jag kände hur elden värmde blodet i mina ådror. Och hela min varus kändes uppvärmd av glöden. Och jag såg hur så småningom de stora veträden som var lagda på de blev genomglödgade. De blev liksom förintades av eld, föll samman och det blev det ett på en glöhög att vara var någonting som brann som brände och förtärde det som låg där på eldstaden det är eldens väsen man kan säga att det är Guds väsen det är den heliga andes väsen att komma med Guds uppenbarelsens härlighet att komma med den gudomliga kärlekens värme. Att komma med en brand som den funktionen som elden har. Och vår Gud han är en eld. Han är som en eld. Och Jesus säger jag har kommit för att tända en eld på jorden. Om den ändå redan brann. Nu brinner den. Kanske inte i alla människors hjärtan. Men nog är jag tacksam. För att jag själv har fått uppleva det. Hur Guds eld föll över mig. Jag blev uppfylld av den heliga ande. För känna mitt hela inre liv varit förvandlat. Min tjänst, min framtid är helt ny. Vad är eldens verk. Tänk vad underbart när anden faller. Vad underbar Jesus blir. Man känner... Att han blir så dyrbar, han blir så stor Han blir så härlig Härlighetens Gud är det som uppenbarar sig Och kommer in I andens do på andens eld Så får man uppleva Guds närvaro På ett alldeles speciellt sätt Och det är så Att det inte bara upplyser vårt innersta Men det genomlyser Vårt liv och vårt väsen Så alla andra människor Kan få del av den strålglansen som kommer från Herrens härlighet. Och vad varmt det blir där inne. Man upplever att man är älskad. Man är föremål för Guds stora kärlek. Visad genom Jesus och hans död på Golgata. Och det blir så varmt där inne. Man blir så tacksam. Man blir så lycklig. För man får vara med och uppleva det här. Som har gjort Jesus så underbar och så dybar. Och den värmen, den genomströmmar oss. Så att andra människor kan känna något av Guds kärlek. Jag tror det är Guds mening. Att vi ska kunna dela med oss av den himmelska kärlekens värme. Det är så mycket av viskyla i världen. Det är, så, det är så mycket av hat och ondska i Men tänk om vi alla som är Guds barn fick att vandra omkring bland vännerna, bland människorna och ut, utstråla den gudomliga kärleksvärme. värme. För människorna kände att det där är någonting som jag skulle vilja uppleva. Det skulle jag vilja ha. Få dela värmen i Guds kärlek. Åh, oh, underbart. Halleluja. Tack, Jesus. Nu var det inte bara gamla testamentets sidor i den första församlingens tid som det hände sådana underbara ting att elden föll. Att anden kom på ett mäktigt sätt och demonstrerade Guds närvaro i en människas liv eller en församlingsverksamhet. Ni har ju läst kyrkohistorien, den moderna också om pingstveckelsens tillkomst och så vidare hur. det finns ju sådana böcker och jag har läst något av det också Men det fanns ju en pastor som hette Charles Perham som hade en bibelskola i Topeka i Kansas och där började man studera guds ord, man hade talat om att det fanns något som hette andensord men man inte vad det var och man läste, man tog det som ett ämne i bibelskolan och studerade alla bibelställen som kunde handla just om det här, om anden och en kväll när Charles Perham själv var frånvarande på ett annat möte så var Bibelskoleleverna där samlade till bön. De hade bett mycket en lång tid just om att få uppleva det här som de hade läst om i Nya Testamentet. Och när Perham kom tillbaka den kvällen och gick in i den sal där han visste att eleverna fanns, öppnade dörren så möttes han av ett strålande ljus som uppfyllde hela rummet. Och där såg han att eleverna låg på sina knän. I tillbedjan, i bön, inför levande Gud. Och talade nya tungor som de aldrig hade upplevt för. Och perran frågade sig själv. "Åh oh Gud, Gud vad är det här? Det förstår jag inte. Han hörde här och sa. Om du är villig att stå upp för den här sanningen, för den här upplevelsen. Ja, då ska du få del av det här. Han gick och böjde sig, smög tyst in och böjde sig vid en bänk. Och där fick han också uppleva hur elden föll över honom. Hur han blev andedöpt. Och sedan blev det en oerhört stor välsignelse för många människor i USA. Och jag läste om TB Barat Kanske pingsväckelsens apostel i Norden Så kallad Som sökte mer av Gud Och får till Amerika och mötte den här väckelsen Och blev så hungrig I sin själ efter att få uppleva någonting mer av Gud Han hade försökt leva ett gott och gudfruktigt liv Han hade sökt helgelsen man tyckte det var så jobbigt. Men så började han be. Och sätta Jesus främst. Jesus blev det viktigaste för honom. Och han var i ett möte. Där han upplevde Guds ande var mäktigt utgjuten. Och där kände han Guds kraft. Och han la sig ner eller för ner på plattformen där. Under Guds kraft. Och han var några komma och lägga händerna på honom. Och han kände hur Guds kraft tog tag i honom Han han käkar i hans tunga Men han höll igen Och de där som var för honom sa Nu talar jag tungor Nej sa han, det här ska inte komma från mig själv Det ska inte vara något hemgjort Och han höll igen så länge han kunde Men så fick de andra som var samlade runt om där se Hur en eld liksom sänkte sig ner En krans av eld Över honom Och en eldtunga stor som en hand Framför honom. Och då med en gång så börjar han tala i nya tungor. Han trodde själv att han talade på många, många olika språk. Han upplevde ett dop i helig ande och eld. Det är för vår tid. Det är för oss som är här. Halleluja. Jesus längtar efter att få tända den här elden. Han längtade efter att den ska få brinna. I det här sammanhanget så kom en komplementerande vers till mitt hjärta. Inte bara det här att Jesus hade kommit för att tända en eld på jorden. Utgjuta sin ande. Som en väckelseflamma. Som en eld som skulle bli en världsbrand. Men att också hans längtan och önskan var... Att den elden skulle få fortsätta att brinna i våra hjärtan. Det står så om offren som man instiftade där i Gamla testamentet. Man skulle ha elden på altaret. Och det stod att elden ska beständigt hållas brinnande. Elden på altaret ska beständigt hållas brinnande. Den får inte slockna. Man ska alltså vara rädd om den. En eld som Herren har tänt. En el som Herren har sänd. Man ska vara rädd om den. Den ska beständigt hållas brinnande. Den får inte slockna. Det blev sakande för mitt eget hjärta. Hur är det med elden i min själ? Hur är det med Guds eld i min ande? Brinner den? Eller har den slocknat? Gamla sångord kom till mig. I den här gamla boken som jag hittar. Bäst i än så länge. Där står det så här i kören. Giv oss nu en glödhet, för frälsning. Som förtär allt eget jag. Sänd oss nu den helga elden. Herre döp oss just idag. Versen är så här den första. Herre Jesus kom och döp oss. Med din andes kraft och glöd. Så att upp vi kunna väcka. Dem som dött en andlig död. Låt en andes ljus få skingra. Töcknen som vår blick har skymt kom ibland oss du och vidga våra hjärtan som förkrymt har månne våra hjärtan förkrymt är det månne ett töcken en slöja som liksom fördunklar Guds härlighetsljus i våra liv Har vi råkat in kanske I ett tillstånd av slöhet, av likgiltighet Där det går liksom av farten många saker Men hänförelsen, glöden Den verkliga elden Den har blivit inte slocknat och vilket rop det blev i mitt hjärta. Giv oss nu en glödhet, frälsning. Och sedan också en annan sång. Egendomligt nog skriven av frälsningsgeneralen. Som måste väl ha upplevt något av det här. När han kan skriva. Sänd. Nu 336 ska det vara här O Gud du klara rena låga Sänd din eld, sänd din eld, sänd din eld Idag vi dig anropa våga Sänd din eld, sänd din eld, sänd din eld Se ner till oss och giv oss här Din ande som utlovad är Och än en pingst och oss besjär. Sänd din eld, sänd din eld, sänd din eld! Blod och eld! Ja, vad Fredrik Simens symboler? Vad är det fortfarande? Och det var vara vår, våra symboler, blodets färg. Halleluja! Och eld i våra hjärtan, som det var för lärjungarna där i Jerusalem den första dagen. Eld över deras huvuden. eld på deras tunga. eld i deras hjärtan. Och med en hänförelse. De gick ut för att vinna världen. För att omvända människor. Inga offer var för stora. Det gav sig helt. För att liksom förtäras. Av denna brand. Denna andens heliga brand. Som fanns in i deras liv. Ja herren, herren vill hjälpa oss att vi har elden brinnande på vår altare och att vi låter det offerliga där som Gud vill ha det är inte först första hand mera pengar det är inte först första hand mera insatser i verksamhetsmaskineriet det är inte i första hand mera stå hej runt om kärnan som evangelium utan det är vad det står i salmen där. Det offer som behagar Gud. Och på vilket guds eld faller. Det är ett, en förkrossad ande. Ett ödmjukt och förkrossat hjärta. Det ska du Gud inte förakta. När vi lägger fram våra liv på altaret. I ödmjukhet. I tacksamhet till Gud. För hans nåd som är så gränslös. Medvetna om att vi är ingenting Och vi har ingenting Och vi kan ingenting Men det är ansammans från början till slut Bara Guds nåd i våra liv Vi känner att vi är ödmjuka inför Herren Och inför människor också Ja då kommer Guds eld att fortsätta att brinna För det offret det behagar honom Och som han fordomsände eld från himlen Över offret Så sänder han sin eld Andens underbara eld över våra liv. Över våra, vår tjänst. Och vi kan få vara med om att vinna människor för Guds rike. Halleluja. Halleluja. Herre jag tackar dig för att det här är verklighet dag. Tackar inte det här är sagor. Tackar inte är våra egna inbildningar. Utan det är ditt ord som talar om att du Gud. Är som en klart lysande låga. Du är en eld som vill brinna i oss. Halleluja, låt en ande falla över längtande själar ibland oss idag. Kom över oss äldre medlemmar, medelålders medlemmar. Med en underbar förnyelse, den heliga ande. Så att vi får uppleva att lågan flammar klart och tydligt. Att vi kan lysa bland människorna, värma bland människorna. Och uppleva att du är med oss. Halleluja, tack att du gör det. För din nåd, för din kärleks skull. Amen.